Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia! Și astăzi, gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Părinte Grigorie, bine ați venit la o nouă întâlnire cu știința și religia! Să ne ajute Dumnezeu și în ziua de astăzi ca și până acum! Astăzi vom vorbi despre falsele științe. Părinte Grigorie, ați spus data trecută că sunt două căi prin care vicleanul diavol încearcă să ne înșele prin cunoaștere una să ne tragă prin practici magice și erezii în care se pune pe el în locul lui Dumnezeu și despre care am vorbit atunci, alta să ne împingă pe noi a lua locul lui Dumnezeu prin proastă folosire a cunoașterii științifice. Despre aceasta vă propun să vorbim astăzi. De acord. De fapt, cred că, sau mă tem că, doar vom începe să vorbim astăzi, căci nu se poate epuiza într-o emisiune un asemenea subiect pe care îl propuneți. De altfel, și subiectul de săptămâna trecută Putea fi extins pe mai multe emisiuni Dar l-am constrâns Întrucât riscam să ieșim prea mult Din cadrul general al emisiunii știință și teologie Dar prin tema anunțată astăzi Suntem chiar în mijlocul tematicii de ansamblu Deci o lăsăm câteva în cape De mult a început rătăcirea oamenilor de știință De la calea ce duce la Dumnezeu? Am zis ce poate dar am greșit zicând așa, că rătăcirea a făcut-o ateismul. Ea a început, însă, mult mai devreme. Odată cu raționalismul, chiar pe vremea când oamenii de știință se recunoșteau credincioși sau chiar erau membri marcanți ai Bisericii, înrolați în eșalonul lui de avantgardă, reprezentat de Monahism. Să exemplificăm ideea aceasta. Un asemenea demers de instituire a științei. Nedespărțit încă total de biserică, este alchimia. Unii dintre primii și cei mai mari alchimiști europeni au fost călugări catolici. Albertus Magnus, Roger Bacon, Thomas d'Agvino. Într-o căutare oarbă, fără fundamentare științifică, alchimiștii toți căutau pe cale experimentală o mitică piatră filozofală cu ajutorul căreia sperau să poată obține și elixirul vieții fără de moarte și, ceva mai banal, transmutarea în aur a altor metale. Dar mai târziu biserica s-a delimitat de aceste tentative. Da, a sărit chiar în extrema cealaltă în apus condamnându-le. De aceea, rezervate laicilor cu preocupări științifice, Asemenea căutări au fost ținute ascunse de către nume mari până târziu. Mă gândesc la Leonardo da Vinci și Isaac Newton. Au fost și cazuri când de la alchimie s-a făcut pasul către adevărata chimie? Numeroase! Aș da numai un exemplu știut de mine, Boyle, cu autor al legii Boyle-Mariot din chimia clasică. Părăsind alchimia. Mai sunt și alte exemple în care o știință obiectivă a evoluat inițial, îngemănată cu o preocupare mistică? Cred că mai poate fi exemplificat cuplul astrologie-astronomie. Dar din câte țin minte, am mai vorbit despre astrologie. Într-adevăr, nu mai avem de ce insista în această direcție, dar poate trebuie să spunem ceva despre așa zisele științe oculte. Interesant. Sintagma științe oculte există într-adevăr, dar ce fel de științe vor mai fi și acestea? Am găsit cândva pe internet următoarea definiție hilară, a zice eu. Magia este o știință sacră, suma tuturor cunoașterilor. Din câte mi-amintesc, mai preciza și că este adresată doar celor foarte stăpâni pe suprema, absoluta și infailibilă rațiune alminteri. Ritualile magice pot duce la nebunie, mărturisea chiar autorul site-ului. Dar întreb eu ce nevoie mai are să se apeleze la magie de către cel care mai înainte a ajuns să stăpânească așa ceva în mod suprem, absolut și infailibil. Thank you. Magie n-a mai referit când ați arătat că nu există magie albă și neagră, orice magie fiind cu cel negru. Ce exemple de alte practici oculte sunt numite în mod pompos științe? O mulțime pentru că se închisui aici tot ce este ezoteric, dar de regulă nu lipsesc din orice asemenea enumerare spiritismul, cabala, numerologia, teozofia și mai nou parapsihologia. Vă rog să spuneți câteva cuvinte despre fiecare. A menționat mai întâi spiritismul. Din pilda evanghelică a omului bogat și a săracului Lazar, știm că sufletele celor morți nu pot, după voia lor, să mai intre în legătură cu lumea aceasta, iar Dumnezeu nu le îngăduie lor să ne tulbure sau să ne sperie. Ca urmare, orice apariție a celor morți sunt imposturi, substituiri ale diavolului care ia chipul lor pentru a ne tulbura sau pentru a ne influența. Știm din Biblie cum Saul, regele evreilor, cerând vrăjitoarei din Endor să-i cheme pe prorocul Samuel ca să-l consulte înainte de războiul cu amaleciții, acesta este întruchipat de un demon care îi spune lui Saul un adevăr că a doua zi va muri și va fi alături cu el în iad, cu diavolul. Toate efectele obținute prin spiritism sunt așadar lucrări diavolești. În plasa lor au căzut și oameni de știință ca Lombroso, Flamarion și Riche. La român, exemplul cel mai concludent este HDU. Ați menționat apoi cabala. Da, cabala ca tradiție aparține iudaismului. Dar după ce în anul 1290 a apărut Cartea Splendorii, scrisă de evreul spaniol Moise de Leon, care a dezvăluit câte ceva, a devenit accesibilă și neevreilor. Unul dintre cei mai mari cabaliști a ajuns să fie Pico de la Mirandola. Se crede într-un adevăr ascuns chiar în litera textului biblic. De aceea se fac tot felul de permutări ale cuvintelor pentru a surprinde gândirea tainică a lui Iahve sau de litere în cuvinte pentru a ajunge la numele lui Jahve, în care există tot ceea ce a fost creat. Se ajunge însă la tot felul de invenții. În enumerarea anterioară urmează numerologia. Prin manipulări formale de genul cabalei. Se caută prin numerologie preziceri despre persoană. Pornind de la data nașterii, se calculează un zis număr al destinului. Iar prin procesarea în fel și chip a numelui și prenumelui, așa cabalistic, se obțin alte două numere, numite cel ereditar, respectiv cel activ. Sigur că toate nu sunt decât simple găselnițe. Numerologia apare în mod mai evident ca o prostie dar teozofia, care urmează la rând, a captivat din câte știu și oameni recunoscuți în lume ca fiind deștepți. Da, ca și spiritismul. Teozofia a făcut, într-adevăr, victime printre nume mari, cum ar fi Păme și Svedenborg. Termenul este format din cuvintele grecești, teos și sofia, deci s-ar putea traduce aproximativ prin înțelepciune divină. De fapt, teozofia este un sistem sincretic în care se amestecă învățături din mai multe religii cu diferite alte practici ezoterice și păgâne. Fondatoare este revendicată Helen Blavatsky, care a întemeiat în 1875 mișcarea ce poartă acest nume. Principalii discipoli au ajuns Ani Besant și Rudolf Steiner Teozofii își au sediu central la Adiar, aproape de Madras, în India, dar au sedii și în Europa și în Statele Unite. Foarte rezumat, ce profesează ei? Reclamându-se mai ales din anumite concepte hinduse, de aici și sediul lor din India, precum karma și reîncarnarea, teozofii profesează o teorie care conferă ființei umane trei corpuri: un corp astral, relativ la sentimente, un corp mental având legătură cu gândirea și un corp fizic care trimite la senzații. Vorbesc și despre niște ceruri suprapuse, populate cu diferite plerome de ființe astrale, ceea ce îi fascinează pe credul. Cum face mai recent în România dogarul cu imaginarii lui Arhanghel. Da, Dar termenul a fost introdus în 1889 dar a fost consacrat în secolul 20 de Rine care definește parapsihologia ca ramură a științei ce se ocupă cu facultățile prin care omul intră în contact cu mediul fără ajutorul simțurilor. Are două mari domenii. Primul percepțiile extrasenzoriale, în care ar intra telepatia, clarviziunea, audiția, precogniția și al doilea domeniu, capacitățile paranormale, în care intră telechinezia, pirochinezia, extracorporalitatea, capacitățile mediumice, radiestezia, bioenergia, și celelalte fenomene paranormale legate de persoana umană. Să spunem, Părinte Grigorie, în închierea emisiunii de astăzi câteva cuvinte despre mult discutata bioenergie. Eu am găsit pe internet, în site-uri ocultiste, afirmații din care cineva care citește și printre rânduri ar putea înțelege singuri despre ce este vorba. Din ele transpare clar că este vorba despre energii din creație, la care are acces și diavolul care se folosește de ele pentru a ne manipula. Sigur că nu este nimic de la Dumnezeu în treaba aceasta, căci harul Dumnezeesc, fiind energie necreată, nu poate fi manipulat nici de oameni, nici de diavoli. Mulțumim, Părinte Grigorie, că ați fost alături de noi și astăzi. Doamna, ajută!